Търсене на разумното. В живота търси първо обвивката, после обвитото, след това семката и най-после разумното. При всички положения на живота, разумното еднакво се проявява. Мери с разумното, което мери, а него не се труди да измериш. Духът създава, душата се гражда, умът нарежда, а сърцето изтърсва. В живота твърдото търси повърхността, течното наклона, въздухообразното обема, а светлината простора. Не преяждай, за да не ти стане тежко. Не препивай, за да не се обезсмисли Животът ти Не израствай повече отколкото трябва За да не се пречупиш Не се лакоми За многото За да не се огъне гръбнакът ти Мътна вода не пи Скъсани обувки не носи Върху глупавото не гради Когато пияният говори Знай, че не той говори, а виното в него. До сега виното не е казало нито една истина. Пътят на живота за небежия е труден. Пътят на живота за разумния е лек. Отваряй вратата на живота, когато слънцето изгрява. Затваряй вратата на живота, когато слънцето залязва. Търси любовта, която не се придружава от омразата. Търси правдата, която не се придружава от безправието. Търси истината, която не се придружава от лъжата. Търси мъдростта която не се придружава от заблудата, търси доброто, което не се придружава от злото. Този е правият път за човека, за ученика, за вярващия и за посветения. Този е пътят на вечното възходящо благо, което краси духа, Разбраното противоречие за едни носи радост, за други скръп. Ако скърбиш за това, което си разбрал, ти не си познал живота. Ако се радваш за това, което си разбрал, ти си схванал светлите страни на живота. Носи запалената свещ пред себе си. И пътят ти ще бъде осветлен Мисли само за това, което носи живот в себе си Ако искаш да бъдеш здрав Мисли за радостта и веселието Ако искаш да бъдеш богат Мисли за знанието и търпението Ако искаш да бъдеш силен Мисли за светлината ако искаш да се не спъваш, бъди всякога доволен, без да има защо. Бъди доволен в недоволството си, бъди радостен в скръпта си, бъди весел в непостижението си. Постижението за едного е постижение за другиго. Непостижението за други го е постижение за тебе. Ако видиш, че някой греши, дошло е време за тебе да станеш праведен. Ако видиш светия човек и не разбереш неговата святост, има условия да паднеш. Не очаквай много от огън Който всичко изгаря Не очаквай много от богатство От което всичко се изгубва Не очаквай много от деня На който слънцето залязва Не съжалявай за това Което си забравил Радвай се на това, което помниш не дръж сметка за счупените стомни на твоите ближни. Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя. За скъсаните дрипи не плачи. Накалната вода паметник не прави. Не търси доброто, което съблазнява. То не е за тебе. Не търси богатството, което уморява. То не е за тебе. Не търси знанието, което разстройва. То не е за тебе. Помни, ти не си пратен в света да разрешаваш всичките противоречия. Ти си пратен да живееш. Ако научиш това, много ще придобиеш. Ако не го научиш, много още има да се огъваш. Знай, че пътищата на изгряващото слънце и пътищата на залязващото слънце се различават. Пътищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любещия и на мразещия, на мъдрия и на невежия, на човеколюбивия и на насилника също така се различават. Не съжалявай, че имаш само една уста. Не скърби, че имаш само един език. Не се безпокой, че са ти останали само два крака. Не мечтай да имаш две глави. Когато работиш, дръж ръцете си винаги спокойни. Не окачвай завеса на очите си. Не изгасвай свещите на сърцето си когато слънцето изгрява. Не късай цветята, когато цъфтят. Обичай светлината и свободен бъди.